nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'amalina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kau sih kum wahai yang awal bertakul Allah, fakad faza bertakul. Tama, Allah Taala dalam Al Quran Al Kariim, "Bagaikan angin, bila Allah menyuruh, setiap orang akan berhenti." Ya, ayuh, yang beriman, bertakul Allah, hak tuh qadir, dan tidak akan kau mati kecuali kau beriman. Ya, ayuh, orang-orang yang bertakul Allah, Allah yang وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتق الله الذي تساءلون به وأرحمه إن الله كان عليكم من رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقلوا وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم وما يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن قير الكلام كلام الله وأحسن هديهة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرا لأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدات دلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال وحييكم بالتحية الله Wahai Tahiyatul Islamia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita meneruskan Majlis Ilmu Majlis Taskirah kita pada malam ini, izinlah saya untuk menerangkan beberapa adab Majlis Ilmu supaya dapat kita menghayati adab-adab ini. Pertama, adab mendengar salam dan menjawab salam. Dalam Surah Nisa Allah ingatkan kepada orang yang beriman Izahfi tumbitahiyatin fahiyu bi ahsanaminta ardua ilah akhirah ayat yang bermaksud apabila seorang memberi salam kepada kita hendaklah kamu jawab dengan jawapan yang lebih baik daripada orang memberi sekurang-kurangnya sekadar. Sama Caranya kalau satu orang datang Memberi salam Assalamualaikum Yang terpendek Jawapan kita sepatutnya Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Lebih panjang daripada orang memberi Kalau datang orang kedua Memberi salam Assalamualaikum Warahmatullahi Jawapan kita Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh kalau datang orang ketiga memberi ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang paling panjang Ada tambahan sedikit nanti saya tambah Jawapan kita sama juga Hanya suara kita mesti lebih tinggi dari orang yang memberi Contohnya salam telah diberi oleh mungsi majlis Diikuti dengan salam yang kedua daripada saya tapi jawapan itu mungkin Dewan ini besar Jadi korang dengar suaranya Sepatutnya Bila kita diberi salam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara daripada Jumaat ini Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Sepatutnya Dan bukan untuk lelaki saja Sesiapa yang terima salam itu Jawabnya sama Suara patutnya lebih tinggi Kerana menjawab salam itu wajib Dan itu adab Supaya orang yang belum Islam Rasa gerun bila kita Mari salam dan orang yang respon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Ini adab pertama Adab kedua Sepanjang majlis ni kita akan Membincang tentang hadis Nabi Muhammad SAW Allah perintah kepada kita innallaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat selawat atas Nabi. Orang dia Michael orang beriman selawat atas Nabi setiap kali kamu dengar nama disebut. Tentu selawat yang paling baik Lalu sahabat tanya Nabi bagaimana nak selawat Nabi pun ajar Fakul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka amidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka amidun majid Di antara satu selawatnya sekurang orang maksudnya bila nama Nabi disebut sepanjang kuliah ini jangan lupa sambut dengan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala muhammad jangan lupa apa kelebihannya nanti kita cerita apa keburukannya pun kita akan cerita yang ketiga Majlis ini tidak boleh berakhir, tak sepatut berakhir tanpa sekurang-kurang yang baca Tasbih Al-Khifarah. Artinya jangan kita tinggalkan majlis tanpa membaca Tasbih Al-Khifarah. Itu akan kita ajar balik insyaAllah. Saya yakin kebanyakan muslimin dan muslimat telah faham. Tapi sebagai peringatan kita akan ingat balik insyaAllah. Dengan demikian saya akan bagi salam rauh kedua. Kerana rauh pertama korang dapat sambutan. Ya, supaya kita menghayati setiap ilmu yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji dan puja adalah milik Allah. Yang menghidupkan kita Dan dia juga yang akan mematikan kita semua Yang memberi hidayat pada siapa yang dikehendakinya Siapa yang mencari Dan juga Yang memorakan rezeki pada siapa yang dihendak Selamat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW Yang diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmat Untuk mendidik manusia supaya manusia mempunyai akhlak yang mulia. Supaya manusia bersikap sebagai seorang manusia. Supaya manusia menghormati kejadian dia sebagai manusia. Sebaik-baik makhluk Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah curi rahmat ke atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi Pertabi'in Tabi'at-tabi'in Dan kepada setiap umat Islam yang masih berusaha Untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW Yang telah ditinggalkan oleh umatnya sendiri Yang saya hormati seterusnya muslim majlis Muslimin dan muslimat jemaah, Keluarga orang Islam Khususnya dari Malaysia Indonesia mungkin Singapura Dan juga Mana-mana juga masyarakat Islam Dari Nusantara Kita rasa bersyukur Pada malam yang mubarak ini dapat kita Bertemu kembali Selepas saya datang ke Doha ataupun Qatar 4 tahun yang lalu Ini mungkin Kali yang keempat Saya ziarah Doha saya pernah datang juga ada undangan, ya, sanjungan lain, jamia itimusani dan juga jemaah-jemaah yang pernah mengundang saya ke sini. Tujuan kita berkumpul pada malam yang muharram ini ialah untuk memahami apakah tuntutan agama Islam kepada kita selaku umat Islam. Sebagai umat Islam kita rasa satu nikmat kerana kita telah diberi panduan oleh Allah sejak 1500 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat yang lain, mereka pernah diberi panduan Orang Yahud, orang Nasara dan sebagainya. Tetapi panduan itu sudah tidak diikuti oleh mereka. Kita masih ada panduan dan antara kita pun sudah tidak mengikut panduan yang diwahyukan oleh Allah. Tidak lain tidak bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ringkasnya, saya akan cuba sedaya upaya untuk berkongsi sedikit ilmu yang Allah telah beri kepada saya. Dan sepanjang saya menjalankan dakwah sejak tahun 70-an sampai sekarang kawasan-kawasan yang telah kita lewati melawat ziarah dari Asia Pasifik, artinya mulai dari Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, China, Japan, Cambodia, Korea, Australia, Fiji, Tonga, Western Samoa, dan yang lain-lain Asia Pacific Kemudian dengan izin Allah Kita hijrah pula Ke Eropa Termasuk Norway Germany Holland Belgium UK Scotland US Canada Di Timur Tengah Alhamdulillah Mula-mula saya singgah 15 tahun dulu diqiti dengan Oman, Dubai, Doha, Bahrain, Kuwait, Saudi. Ini iri-iri yang telah kita ambil bahagian dalam menjalankan dakwah kepada orang yang belum muslim dan juga islah kepada sesama umat Islam. Dakwah artinya menyeru orang yang belum Islam pada Islam islah artinya memperbaiki keadaan sesama umat Islam yang jauh dari Islam didekatkan kembali yang kurang paham sunnah supaya dipahamkan mudah-mudahan dengan cara itu kita akan berakhir sebagai minal abrar orang-orang yang telah dapat kebaikan yang banyak daripada Allah Rabbul alamin Jemaah muslimin dan muslimat, kita sedar agama Islam bukan milik kita, milik Allah innad din illallah inna alislam. Sesungguhnya Islam ini milik Allah bukan milik kita. Kita penganut. Mengatakan saya Islam salah. Yang sebenar saya muslim. Qul innani minal muslimin. Nah, ini perlu kita tidak keliru. Kerana masyarakat yang belum Islam dah keliru sekarang. Apa saja orang Islam buat Dia kaitkan dengan Islam Saya kata Itu satu kekeliruan Islam is different Muslim Is totally another issue Islam memang Cantik Tetapi orang Islam Ada yang cantik Ada yang tak cantik yeah, There's a difference Islam is always good Muslim you have good You have bad Muslim orangnya Islam agamanya Kita mesti tahu perbezaan ini Kalau orang Muslim buat jahat Jangan kaitkan dengan Islam Karena Islam tak pernah ajar kita buat jahat Ini contoh Kita sendiri perlu faham dulu Keindahan Islam telah dikotori oleh orang Islam Al Islam mahjubil Muslimin. Islam itu indah, cantik, beautiful. Tapi oleh kerana kesalahan orang Islam itu menyebabkan orang takut kepada Islam, orang keliru terhadap Islam, orang tak suka kepada Islam, orang fitnah Islam. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Orang fitnah dia lagi. Macam-macam berlaku kerana kekeliruan, kesilapan orang Islam So the first thing kita kena tahu Apa itu Islam Apa itu Muslim Number one Number two Kita kena secara jujur dan ikhlas Membezakan antara bangsa dengan agama Gimbo juga satu Masalah bila agama dibangsakan atau bangsa diagamakan Bangsa Arab Bangsa Melayu Bangsa Pakistan Bangsa Turki, Apa juga bangsa itu bangsa Syu'ubau <tuluh> wa qabaila Semua bangsanya Allah yang jadi Tidak ada Tuhan Cina bikin orang Cina Tuhan India bikin orang India, Tuhan putih bikin orang putih, Tuhan hitam bikin orang hitam tidak ada. Mungkin ada orang percaya begitu. Sebab itu kalau kita masuk tempat peribadatan orang hitam, tuhannya macam warna dia semua hitam. Kalau kita masuk tempel-tempel China, muka tuhannya macam muka saya. China juga. Kalau kita pergi lihat gereja-gereja orang putih Nabi Isa semua sebiji macam orang putih Kita pergi Filipin Kita tengok gereja-gereja di Mindanao orang Filipin Nabi Isa muka macam Filipino Masing-masing menggambarkan ketuhanan itu ikut keadaan masing-masing Cantik ya, seronok juga kadang-kadang tak percaya cakap saya balik malaysia pergi ziarah ya temple tengoklah muka-muka yang ada dalam warna pun sama muka pun lebih kurang sama masing-masing bayangkan tuhannya ikut dia sedangkan bangsa itu semua makhluk Allah Allah yang takdirkan agama berbeza dengan bangsa kita tak boleh satukan Agama hak Allah, milik Allah Semua bangsa dialu-alukan mengikut agama Agama tak ikut bangsa Tak boleh dibangsakan Tak boleh dikaitkan dengan satu bangsa Yang ketiga Perlu setiap umat Islam membezakan antara adat dan ibadat Adat, buat apa yang suka Sehingga ada larangan Tak boleh buat, jangan buat Itu adat Ibadat, tak boleh buat apa yang kita suka Sehingga ada suruhan baru buat Berbeza Konsep adat Buatlah apa adat biasa Suruh kita buat Membolehkan kita buat Sehingga Allah kata Ini haram tinggalkan adat itu Agama dia terbalik. Sebelum Isra Miraj, Allah belum wajibkan salat, Nabi tak suruh umatnya semayang. Walaupun Nabi ada salat, tapi dia tak suruh umatnya salat. Hanya dia suruh, ayuh henna sulkulah ilahillahuloh tuflehul. Wahai manusia, sama-sama beriman kepada Tuhan yang esa Allah. Supaya kita berjaya di dunia akhirat Tauhid Tauhid saja Tak ada lagi ibadat yang lain Sehingga isra dan Mi'raj Baru salat diwajibkan Puasa tak pernah disuruh oleh Nabi Sebelum hijrah Kerana Hukum puasa diwajibkan lepas hijrah Jadi apa juga ibadat Tak boleh buat sehingga ada suruhan Nak tunjuk pada kita bahawa agama ini tak boleh ikut suka Saya nak buat, saya buat, eh, tak boleh Allah punya, Allah suruh buat, tak suruh, tak payah buat Senang tak muslimat faham? Bagus Kalau kita sudah faham perbezaan ini mudah Kerana kekeliruan terhadap Islam sampai hari ini kerana itu Sebenarnya so, konteks orang yang belum Muslim, kalau bersama Islam, imma dia kaitkan kau dengan Middle East ini agama orang Arab. Kalau di Nusantara, di Malaysia saya, dikaitkan dengan apa? Islam dikaitkan dengan apa? Muslimat? Berlain. Betul tak betul? Betul tak betul? Saya buat cerita ke Atau yang sebenar Saya pun tak tahu Waktu saya membawa Islam Tahun 60an Mak saya kata Saya jadi Melayu Saya kata tidak Mak saya original Chinese Pure Chinese Kerana Mak China Bapak pun China Atuk pun China Nenek pun China Ah ha, Ini pure Chinese Tapi tetap mak saya kata Melayu Saya kata Cina Dia kata Melayu Saya pun nak kata apa Itu nilai ibu saya Saya pergi ke kampung Orang kampung Dia tahu saya masuk Islam Dia pun kata bila masuk Melayu Pum -pum. <laughs> Mak saya betul Muhammad saya tak keliru. Rupa-rupanya orang Islam tidak banyak yang kurang paham. Sebab itu sudah 57 tahun kita merdeka. 57 tahunnya ada. Kita berubah ya, tak faham ya. 57 tahun kita sudah merdeka. Kepahaman kita terhadap Islam Tak berubah Seakan-akan dia eksklusif Untuk Orang Melayu saya Secara kebetulan Dalam konteks ini Negara kita Malaysia yang tercinta Dalam konstitusi Termentuk Definasi Melayu Mesti Islam Kebetulan tidak ada konstitusi di negeri Arab Definasi Arab Islam tak ada Kerana dia tahu Arab bangsa Islam agama Tapi kebetulan di negara kita Diadakan satu definisi yang tersendiri Jadi dikatakan dengan bangsa Ala kuleha mungkin ada kebaikannya. Automatically orang Melayu Muslim. Tapi ada juga keburukannya. Bila orang tak suka kepada orang Melayu, dia tak suka kepada Islam. Itu bahayanya. Wahal Islam tidak ada kaitan dengan bangsa. Kalau kita sudah paham perbezaan ini. Saya yakin insya Allah, Orang yang belum Islam Akan faham Islam Bila dia faham Islam Dia tahu Islam tidak ada kaitan dengan adat Semua adat yang tak bercanggah dengan Islam Adat India, Cina, orang putih, Arab, Melayu Apa bangsa pun Boleh diterima sebagai Islamik kau je, Nubram. No Kerana Allah jadikan semua bangsa, Dia jadikan semua bahasa yang tak bercanggah dengan Islam is considered islamic. Bercanggah walaupun Arab tak boleh diterima. Pepatah yang bercanggah dengan Islam biar mati anak. Ya yeah demi mempertahankan adat ini bukan hadis nabi saya dulu seronok bila orang sebut hadis nabi utlubil ilmi walau di sin ilmu Walau, cara ilmu, walau negeri china sekurang-kurangnya so, orang china juga disebut okay. adalah bangga si dia eh, ada atau hadis nabi kata china atau hadis kata melayu tak ada Rasa begitulah waktu itu Bila kita mengkaji Rupa-rupa hadis itu pun tak betul Bukan dari Nabi Kebetulan hadis itu Ucapan yang masyhur di kalangan orang Arab Sebelum Nabi Kalangan hmm. orang Arab sudah ada Perdagangan Ada connection dengan China Sudah lama Jadi perkataan itu sudah masyhur, popular Sampai di zaman Nabi masih disebut Carilah ilmu Walaupun ke negeri China Allah kulihat Bangsa itu bukan penting Karena nilai di sisi Allah Yang bernilai agama Nah agama ini Apa panduannya Kalau kita ditanya Apa itu Islam Islam itu suatu din, Inna dina in memahal Islam kalau orang tanya Apa itu din Apa nak jawab Orang tanya Apa itu Islam Islam itu din Agama Apa itu agama Apa nak jawab Agama itu Islam Apa itu Islam Islam itu agama Apa itu agama Agama itu Islam Habislah cerita Tak faham <laughs> Susah nak jawab kan Tapi Allah Akbar. Bila sebut Islam kita tahu Milik Allah Asal kalimahnya daripada Salamat, selamat, sejahtera Submission, penyerahan A total submission Penyerahan secara mutlak Berarti jiwa Hati kita, minda kita, body kita semua Serah kepada Islam Apa itu din? Din itu bahasa orang putih religion makna dia kalau dimudahkan kepahamannya ialah peraturan undang-undang the do and the don'ts itu kata tadi hanya bezanya the do and don dalam Islam Allah yang tentukan dan nabinya yang menyampaikan Bukan ciptaan manusia Apa yang ditentukan oleh Allah melalui nabinya Kekal selama-lamanya Tak akan berubah Peraturan manusia selalu berubah Do and don ciptaan manusia berbeza dari negeri ke negeri, negara ke negara. Do and don agama Islam tak berbeza. Mana-mana pergi haram di Mekah, haramlah di Malaysia. Haramlah di London. Haramlah di Afrika. Haramlah di Japan, sama saja. Itu keindahan Islam. One rule for everybody Kalau undang-undang manusia Berbeza selalu Tukar kerajaan Tukar pula undang-undang nah, Ini undang-undang ciptaan manusia Undang-undang Allah Tak ikut kita Kita kena ikut dia Faham ya Undang-undang Islam Allah Dia ada Empat yang mafhum semua orang paham yang berilmu apa problem Allah perintah kita atii Allah wa atiiur al rasul wa ulil amri minkum fa in tanazaqtum fi syai'in farduhu ila wa rasul in kuntum tu'minuna billah wa yawmul akhir zalika khairu wa ahsanu taqwilan Allah berfirman dalam surah mana surah an-nisa ayat berapa 59 kamu diperintah oleh Allah taat kepada Allah kemudian taat kepada Nabi-Nya kemudian Pemimpin di antara kamu Imam pemimpin negara Pemimpin negeri Pemimpin rumah Pemimpin dari jabatan Ulama-ulama Semua pemimpin Bila kamu ada problem Ada perselisihan Ada perbezaan pendapat wa rasul, Perintah sekarang tak suruh ikut orang Hanya kembali perdua Quran sunnah. Ila Allah wa ila Rasul. Tak ada ulil amri lagi tengok susunan agama Allah. Bila sampai you ada problem, Allah tak izin you selesaikan problem ikut orang. Kembali kepada Allah dan Rasulullah. Allah itu satu, Nabi Muhammad satu. Kamu boleh dapat satu keputusan yang satu. Waktu ada perbezaan masalah, tak boleh ikut pandang orang lagi tak boleh. Mesti balik pada Quran dan sunnah. Itu perintah Allah. Kemudian Nabi pula perintah kita. Apa dia perintah kita? Alaikum bis sunnati Rasulullah bersabda, man ja'is minkum ba'di Siapa-siapa di antara kamu yang hidup selepas kewafatan saya Kamu pasti akan berhadapan dengan macam-macam perbezaan pendapat Di kalangan umat ini Dan perbezaan kita bukan sedikit Lebih banyak daripada Yahud dan Nasarah Dia tujuh satu, tujuh dua Kita ada lebih sikit Tujuh tiga Memang kita selalu lebih Pasal umat ini pun Lebih banyak Ini Nabi dah bersabda 1500 tahun Allah bagi ilmu Nabi, Benda ini akan berlaku Dia elat kita Dia bagi amaran Bila berlaku Suasana itu Kamu kena ikut Senahku Siapa yang tak mau ikut sunnah Nabi dan dia punya problem. Selepas itu Nabi sambung wasunatil kullafa i'arosidin al-mahdi mimba'di. Fata mas takubiha, wakdu ali habin nawajis. Peganglah sekuat-kuat selepas itu sunnah kullafa i'arosidin. Di sini datangnya ijmaq, Quran. Sunnah Ijma' Hanya bezanya kita terus lompat Ijma' Ulama' dadah Ulama' kemudian Ijma' kulafai' Ar-Rashidi Ikut terkipnya Supaya kita lihat keindahan Islam Oleh kerana umat yang pertama Khairul Nasqarni di zaman Nabi Sahabat radiyallahu anhu itu pegangan mereka ketika ikut Quran dan Sunnah. Tak ada fitnah. Begitu hebat umat Islam. Walaupun dia minoriti Tapi berkualiti. Kita majority. Kualiti elek. Itu saja. kuantiti boleh tahan. Kualiti kita pun tak tahu di mana kualiti kita. Sebab itu Nabi suruh ikut Khulafa Rashidin Kalau sesuatu yang tak berlaku Di zaman Nabi Berlaku di mana-mana Di empat Khalifah Boleh ikut Apa yang berlaku Perbezaan itu insya Allah tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah Kalau kita faham Tak faham Kita boleh kata Ha ini pun bercanggah Kalau tak faham Baru kemudian ijma' al-ulama. Kemudian baru datang qiyas. Ingatkan. Qiyas adalah suatu analogi. Kesemua umat Islam akhir zaman didetahkan dengan panduan ini. Sekarang kita fokus kepada sunnah nabi. Di mana kekeliruan. Kekeliruan yang pertama mungkin ada orang Islam terbaca satu ayat. Dalam suratul kahfi. Qul innama. Ana basyur mislukum. Qul innama ana basyur mislukum. Yuhailaya annama ilahukum ilahum wa Katakanlah ya Muhammad pada manusia, saya ini manusia macam kamu. Bila kita terbaca ayat ini, oh, Nabi itu manusia macam kita, tak ada bezanya betul pada ayat ini. Allah nak bagi tahu para Nabi supaya Nabi terus terang dengan umatnya supaya umat jangan sembah dia, sembah Allah directly. Jangan buat kesilapan macam apa yang berlaku kepada Yahud dan Nasarah. Dia sembah Uzir. Dia sembah Isa. Asalnya Isa itu Ibn Maruyam. Lama-lama Ibn Allah. Daripada anak manusia jadi anak Tuhan. Problem. Memang problem. Kita tak boleh mengaku kita tak mak bapak. Kena mengaku Kalau tak mengaku problem Anak kamu Kamu Mak bapak mak, mak, mak, aku jin lah Problem juga Mesti ada Manusia yang melahirkan kau Ini sebagai contoh Tapi apa bezanya Dalam ayat yang sama Yuhai Saya dapat wahyu Kamu tak dapat Tak sama di situ kita mesti tahu Kita tak boleh samakan Kedudukan Nabi kerana Walaupun manusia betul Dia makan, kita makan, dia minum, kita minum Dia berumah tangga Dia jadi suami, dia jadi bapa Dia hidup, dia mati Itu memang sama Tetapi Dia dapat wahyu Umayyantiku anil hawa In huwa inna Wahyun yuwa Nabi tak akan cakap melainkan apa yang diwahyukan. Keliru lagi umat Islam. Kalau begitu, apa yang Nabi cakap yang daripada Quran saya terima. Bukan daripada Quran saya tak terima. Ini problem lagi. Beriman tak kepada Allah? Beriman. Beriman pada kitab Allah? Kena beriman. Hanya wujud Allah saya beriman kita Allah saya tak mau terima Batal syahadah kita Beriman beran Nabi beriman Ajaran Nabi Sabda Nabi itu tak payah Saya ikut Batal syahadah kita Muhammad Rasulullah Tidak boleh jadi Seorang Muslim tanpa Dia melafaskan dua kalimah syahadah Itu akad kita itu perjanjian kita asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tak boleh satu orang kata I want to be a muslim asyhadu alla ilaha tak mau sebut yang lain. Kita pun tunggu sambung. Asyhadu alla Kita tunggu ya, ya Muhammad tak mau. Tak mau sambung. Boleh tak kita kata dia muslim? daripada ini syaratnya nak jadi muslim bila kita mengaku nabi itu pesuruh Allah apa yang dibawa oleh nabi kena ikut wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu anhu fantahhu Allah yang berfirman bukan nabi yang cakap Allah suruh ikut nabi bukan nabi sendiri suruh ikut dia dulu Allah suruh kita ikut nabi Allah tetapkan lagi satu lagi syarat. Kul, in kuntum tahbun Allah, fadabiuni yahbun Allah, wiyakfir lakum zulubakum bawah kafirah. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang kata dia sayang kepada Allah, dia wajib ikut engkau fadabiuni. Sengung orang guna ayat ini juga, pakai sebagai ayat pengasih. Dia kata, Tuhan kata, katakanlah kepada perempuan itu, kalau kamu mahu Allah sayang kamu, ikut aku. Ha, ya. Ikutlah. Ha, ya. Itu ada juga, saya belajar ayat dulu. Semua kita belajar. Waktu itu kita jahil dah jahilkan, ini ayat pengasih. You duduk jauh-jauh, nampak satu perempuan, itu berkenal, you baca, you hembus kalau kamu tu cukup bulan tak tak tapi bumi tatriuni tatriuni tatriuni you fit aku tengok punya tengok-tengok nanti perempuan tu dia dah terlambah lah dia ada lain macam lah dia selalu tengok-tengok kiri tengok kanan lah, Untuk nak cari engkau ya kita pun baca juga <laughs> kita mudahkanlah itu jadi ikut macam jadi lah macam jadi <laughs> Ayat Quran ini macam-macam kelebihannya. Awak nak niat jahat kadang menjadi juga. Tapi awak bertanggungjawab. enggan. Wah, hal ini bukan suruh ikut kau. Fattabi'uni. Bukan ikut kau, ikut Nabi. Kau kan Nabi. Nah, ini contohnya. Siapa suri ikut Nabi? Allah. Kalau ada orang tak mau ikut Nabi Saya bagi contoh Contohnya kita fikirlah sama-sama Dalam Quran Allah suruh semayang Aqimu salah Bagaimana nak semayang Kalau tak mau ikut Nabi Kalau orang tanya kita Boleh tak sah tak semayang kita Kalau kita semayang subuh Seorang-seorang lah Semayang seorang tak mau baca Fatihah Baca Yasin saja. Sah tak semayang? Sah tak semayang muslimat? Siapa kata tak sah? Nah, jangan cakap saya tak sah. Saya nak tanya ni. Siapa kata tak sah? Ya. Mana ada satu ayat dalam Quran kata tak sah semayang kalau tak baca fatihah? Mana ada? Mada ada satu ayat Quran kata tak usah semayang kalau baca Yasin? Tak ada. Jangan pandai-pandai cakap tak usah. Marah aku. Hanya nabi yang cakap La solah ni man laa faatihal. Tak tak semayam bagi orang tak baca Fatihah. Itu contohnya. Ada dalam Quran baca tahiyat. Ada dalam Quran. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu at-tayyibati ada dalam Quran tak ada buat apa baca kita semua umat yasin kan? yasin saja semua jantung saja tak payah ingat kepada kaki ke tangan ke mata jantung pegang jantung saja cukup tak boleh Nabi yang ajar. Tapi tak mau ikut. Macam-macam berlaku. Ada dalam Quran sebut subuh dua rekaan? Anda ada tak? Mana ada? Berapa rekaan awak nak semain subuh? Terpulanglah. Saya ada mood dua puluh rekaan. Tak ada mood satu rekaan. Asal buat sudahlah Bukankah Allah dan Quran sebut... Akhi Mustalelizikri, ah ini penyakit, ah ini penyakit, ini ini virus. Dia baca ayat Allah satu-satu dia kutip dia terjemah sendiri. Allah dalam Quran sebutkan, Akhi Mustalelizikis, dirikan salat supaya kau ingat kepada Aku. Aku sudah ingat pada Allah, saya sudah semai. Yang <laughs> sudah semai, tidak. Tadi tu cakap 2 jam, sudah semai. Kita dah pergi semai dia tak mau pergi. Balik kepada tak sembah. Sudah. Eh, bila you sembah? Saya sudah you tadi sembah sana saya selesai diri. Bagaimana sembah? Allah kata ingat kepada dia kan. Solat untuk ingat kepada aku. Saya dah ingat kepada Allah. Bukan mesti rukuk tungging terbalik siapa so? Itu exercise tak penting. Itu orang bodoh buat dia. Itu orang yang tak kenal Tuhan Saya sudah kenal Tuhan Saya dan Tuhan member Saya dan Tuhan tak lalu dekat Tak payah nak tungging terbalik lagi Itu um, bodoh orang yang belajar ABC Boleh nak buat kejadian. Kita sudah dekat dengan Tuhan Ini Anytime saya nak semayang Saya ingat Ya Allah I'm here Alhamdulillah <laughs> Agamah ni kalau dia tidak berpandu kepada Nabi Allah sahaja tahu apa yang boleh berlaku Tapi Alhamdulillah lah. Dilian umat Islam semua ikut Nabi Adalah se sekelintir orang yang tak mau ikut Tanya dia ta'waf je berapa raun Kalau dia pergi Mekah Pergi orang yang tak ikut Nabi pun nak pergi Mekah juga Dia tanya je ta'waf berapa raun Dalam Quran tak sebut berapa raun Ustaz apa sih sibuk-sibuk Siapa suruh kata tujuh rau tunjuk mana ayat Quran tujuh rau Kita pun cek Quran Memang tak jumpa Tak payah baca lah Saya confirm tak jumpa Tujuh rau tak ada Hanya ada tawaf Ada saing tak, tak ada rau Sebab itu dia senang dia Dia tanya berapa rau Saya satu rau cukup Sebab tak ditetapkan dalam Quran Tawahlah Apa nak tahu? You nak tawah this way Saya tawah that way Buatlah Mungkin ada dalam Quran kata tawaf mesti mulainya daripada baik, hajar Aswad Tak ada pun <laughs> Yang kamu tumpu di sana Buat apa? Inilah dia kata orang bodoh semua Dia kata kita bodoh Yang cerdik dia Sekali-sekali kita fikir macam dia betul Tapi Alhamdulillah kita berpandung kepada ayat Suruh ikut Nabi Kita ikut Kalau Nabi kata tujuh Tujuh dan Lagi yang bodohnya Dalam Quran ada tak suruh kita kutuk kutik batu di muzalifa Batu kecil-kecil Kemudian lontar batu besar-besar Ada tak ada ada. Memang tak ada. Dia kata buat apalah kamu ni macam main-main kita. Budak-budak kutik batu kecil, demo Zalifa. Sampai mina lontar batu besar. Main batu ka kamu? Agama Islam agama batu ka? Kadang-kadang bila dia cakap logiknya, kita pun boleh terima juga. You ingat syaitan tu batu, batukah? Betul juga You ingat syaitan tu tunggung kau suruh dia balinkah? Bodoh lah syaitan Syaitan tak sebodoh macam kamu Eh boleh Logik juga lagi man Kalau you tak mau ikut sunnah Nabi Allah saja yang tahu apa nak berlaku You nak semayang berapa rakan Tak tahu apa nak baca Tak tahu You nak pergi Mekah apa nak buat Tak tahu Semua Ikut masing-masing. Allah kuliah. Wajib tak ikut Nabi wajib. Hanya masalah sunnah Nabi kita kena paham. Sunnah Nabi terbagi bertertiga yang besar: kauli, fiqli, takdir. Apa yang dia sebut sabdanya? Apa yang dia buat? Perbuatnya apa yang dia tak suruh, dia pun tak buat. Tapi sahabat buat depannya, dia tak komen. Silent dia, tak kirir dia. Okey. Itu sunnah Nabi para amnya. Dalam tiga ini, kita mesti ada adab, ada tertib. Buat apa yang dia suruh dulu, jangan buat apa yang dia buat. Buat apa yang dia suruh dulu. Kalau dia suruh ini, dia buat itu, jangan buat dua-dua. Yang disuruh mesti diikut. Yang dia buat mesti ada sebab. Yang berbeza dengan dia suruh. Kerana yang dia buat itu khusus untuk dia. Perlu paham. Ada yang dia tak suruh. Dia tak buat. Sahabat buat, dia tak larang. Contohnya. Khalid Ibn Walid pernah ajak Nabi Ziarah kabilahnya Kabilah Khalid Ibn Walid Sukan makan Tau tau Biawak Biawak pada pasir Lawa tak biawak Lawa tak Pernah tengok kan bawah biawak Biawak Malaysia kan dia lawa Eh biawak Malaysia lawa Saya memang suka makan biawak dulu Sekarang dah Bukan Tak boleh makan Sekarang jarang orang masak Jadi tak makan Khalid Kaum dia suka biawak Biawak ini keren delegasi Satu benda yang luar biasa Untuk tetamu Dia dalam satu majlis yang istimewa Dia pun ajak Nabi Nabi terima. Dia pun maklum kabilahnya Kabilah dia siap hidangan biawak dengan roti. Khalid memang suka makan. Dia bawa rasulah pergi, rasulah dia silakan, rasul makan dia pun makan. Dia punya biawak bawa dah habislah. Tapi dia tengok Nabi tak sentuh. Lalu dia tanya ya rasul ini special ya, kita punya dish ini for you, for you. Dia pun tak komen. Dia tak pernah kata apa yang awak ada khasiat dia. Kalau hatinya begini, minyaknya begitu itu Orang yang jual biawak saja yang cerita Hadis Nabi tak ada You nak pakai, pakailah minyaknya yeah, No problem Jangan pergi cerita kasiat yang Nabi tak cerita Kecuali biawak cerita kasiat dia Biawak pun tak cerita Yang pelik ni kita lebih pandai dari biawak Kalau biawak boleh cakap dia pun terkejut ini contoh saja ya. Jadi Nabi bila tengok Khalid makan, dia tak larang. Bila dia tak larang ertinya takhrir. Okey. Kalau benda tu haram, Nabi mesti kata, "Khalid, itu tak boleh makan." Kerana Nabi tak akan compromise dengan benda yang haram. Contoh. Nah, kaulun dan fi'lun, sabda dan perbuatan Nabi. Contohnya, Nabi pernah bersabda, 'Lahsalla bakhda salatul fajri hatta tulu isham, lahsalla bakhda salatul ash hatta grubusham. Tidak ada salat selepas subuh sehingga matahari naik, tidak ada salat lepas asar sehingga matahari terbenam. Satu ketika habat semayang selepas subuh. Satu ketika ada sahabat semayang lepas subuh Rasulullah dah bersabda Tidak ada solat selepas subuh sampai matahari naik Satu ketika sahabat semayang lepas subuh Habis saja sahabat itu solat Rasulullah tanya Solat apa kamu? Kerana Nabi dah pernah larang You solat apa? Jawab sahabat saya solat sunat Fajar Qabliya Bila dia jawab Sunat Fajar Qabliya Nabi dia Artinya Solat itu saja Dibenarkan kita buat Kalau kita miss Sebelum itu tak sempat buat Kerana sahabat tadi Dia sampai Tiba-tiba sudah kamat bila kamat tak boleh semayang lagi Kerana Rasulullah bersabda Iza' aqimus salat Fala salat lahu illa ma'tuban Dalam rawahu muslim Saya muslim Bila ikamat sudah bermula untuk selat jemaah Semua semayang dibatalkan Kecuali Fardu Sebab itu kalau kita baru takdir semayang sunat kebelian Kamat sana tak boleh sambung lagi semayang sunat Salam terus berhenti dilarang oleh Nabi kita tak tahu bukan kita pun tak tahu saya dulu mula-mula sampai negeri Arab di Madinah semaya sunat kebilia zohor dan lewat masuk bulong kamar kita pun salat takbir rekak pentua saja elok bangun rekak juga tak masalah kita pun teruslah kita ada biasa teruskan orang datang teguh saya di belakang cakaplah saya Kau ah, salat jemaah berhenti semaya. Sebenarnya tak boleh cakap Arab, saya baru belajar Arab. Saya kata, betul lah orang Arab mimpi anda itu. Aku semayang dia cakap dengan Betul lah bodoh dia. Saya pula marah dia, dalam semayang marah dia. Mana boleh kita semayang dia cakap dengan kita, takkah bodoh dia. Mana berlaku di zaman kita di Malaysia Mana orang berani tegur kita dalam semayang Lepas tu saya dah Ternampak ya, Orang itu Hati saya dalam semayang ni hati ya, Nanti engkau Lepas semayang saya cari engkau. Saya cari dan minta imam tegur dia saya Imam tadi dia ganggu saya dalam semayang Saya semayang dia cakap-cakap Dengan saya Imam tu tanya lah dia Apa yang berlaku Dia kata dia sedang semangat sunnah Sudah kamat saya beritahu lah Imam kata memang itu Nabi suruh Belajar lagi satu ilmu Nombor Kalau tidak bergaduh kita Confirm orang kata Arab itu bodoh Pasal kita sembahyang dia cakap kita Mana tak bodoh Kalau kita taruh ilmu Problem Sembahyang itu saja dibenarkan kerana dia tertinggal sampai lewat Dia dah tak boleh semayang sunat Tak ada lagi semayang sunat selain daripada Sunat kebeliah subuh Boleh buat selepas farta Ini contoh Nabi bersabda tak boleh semayang Selepas asar sampai terbenam matahari Satu hari sahabat nampak Nabi semayang sunat lepas asar. Tapi sahabat tak berhenti tanya Dia tanya Aisyah Aisyah itu bukan sebarang wanita Dia adalah ibu kepada orang mu'min ini. Dan dia seorang isteri Nabi yang paling banyak ilmu. Dia berkata Dia pun tanya pada Nabi Kerana isteri Nabi pun sholat berjemaah dan dia juga kelihatan padana. Dia very active Nabi Aisyah ini very active Dia pun nampak Benda itu berlaku Dia tanya Rasna Ya Rasna You semayang apa tadi Dia kata Saya semayang sunat Ba'dir Zohor Biasanya dia akan semayang sunat Ba'dir Tetapi kerana kesibukan Dia terlupa Lepas teringat Dia buat balik Tapi itu khusus untuk dia Bukan untuk umat, khusus untuk dia. Kita kenal tahu mana khusus untuk dia. Macam Rasulullah SAW bersabda, di mana seorang nabi meninggal, di situ dia ditanam, tak boleh pindah ke tanah perkuburan lain. Sebab itu tidak ada satu nabi pun tanam di makam. Rasul wafat di rumah Aisyah. Ditanam dalam rumah Aisyah Itu pun khusus untuk Nabi Bukan untuk kita Kita jangan ikut Nabi dalam waktu itu Aku wasiat kepada isteriku, anak anakku Kalau ayah mati dalam rumah Tanam dalam rumah Jangan ikut wasiat ni Tak boleh pakai Hantar ke tandak ku You tanam situ Siapa pun tak menuduh Mbazir itu khusus untuk nabi. Seperti mana nabi dan keluarga nabi tak boleh terima sedekah. You saya semua boleh terima. Dia boleh terima hadiah. Khusus untuk nabi dan keluarganya. Yang mana istri nabi semua mana mana perempuan yang dikalung oleh nabi kemudian dia telah bersama walau sekali. Perempuan itu tak boleh nikah dengan orang lain. Sudah jadi ibu kepada orang beriman. Dia tak boleh remehkan lagi. Sama dengan Muslimat tidak. Kalau kita kawin, kita masih muda. Suami mati atau suami ceraikan kita, habis iddah, boleh kawin tak. Nak kawin tak? Apa tak? Nak kalau ada riski, jodoh ada. Alhamdulillah. Ijab kabul lagi Dapat mas kawin lagi Mungkin tak salah Kita boleh Tapi istri Nabi tak boleh Khusus untuk Nabi Sebab itu di bawah tiga bahagian sunnah Nabi Fi'li, kawli, takriw Di bawah fi'li, kawli Ada enam bahagian lagi Yang kita kena paham Satu sunnah khasah yang kita kena kenal mana sunnah khas untuk Nabi Satu sunnah amma Dua Yang semua orang boleh ikut Tiga sunnah adat Yang keempat sunnah ibadat Sunnah ibadat wajib ikut Nabi Macam semayang Selu kamu ra'i temunya Haji khudu anmi manasik aku semua ibadat kena ikut Adat terpulang masing-masing Nabi biasa makan apa Tuan-tuan Nabi selalu kalau dia makan dia makan apa Nah, nah. Dia biasa makan nasi lemak tak? Memang tak ada Dia biasa makan nasi tak Ada Roti normal Daging ada dia makan dengan tangan apa? Kanan Kanan Dia pernah pakai Snog and spoon tak? Tak tahu kan? Dia pernah pakai kayu dah, Chopstick Lagi tak tahu Adat suruh makan Makan ikut adat masing-masing kan? Nabi tiap-tiap hari makan kurma Kita hanya makan kurma Ramadhan saja. Okey, kalau tak forma, tak sunnah. Sunnah. Yang penting bukalah puasa dengan benda yang manis dan benda yang lembut, bukan barang yang keras. Yang disunahkan, yang manis dan yang lembut supaya senang, jajast. Itu tak semesti. Eh, kalau tak forma, tak sunnahlah. Ya, kalau negara kita, setiap hari forma, forma. Kita tidak Kita hanya import ke rumah semua Itu sunnah adat Contoh lain Pakai sudu Adat masing-masing Pakai pisau pun boleh Boleh pakai pisau dah makan Boleh tak? Boleh Hanya Jangan cucuk dengan pisau Kita potong tangan kanan Lepas itu Gerpu ini tukar cucuk dengan kanan ini tidak dia potong kanan cucuk kiri itu tak boleh itu tak ikut ibadat ibadat makan tangan kanan bismillah itu ibadat guna tisuka kerpuka chopstick kah, itu adat masing-masing bila kita tak tahu Beza antara ibadat dengan adat Problem Dulu Malaysia pun problem Keluar Sekiranya Saya ajar murid-murid saya Nak pakai chopstick Makan Bukan makan kayu Makan nunda Kemudian datang pula seorang yang berilmu. Siapa yang pakai cokstik. Cok, cok dia sudah macam Cina. Sudah jadi kapi. Wah. Ini problem ini. Kalau makan dengan daun pisang. Sudah macam Hindu. Kapi lagi. Hakan makan dengan tangan saja Muslim. Tidak. Itu adat. Orang Cina memang Pakai. Ayu, makan nasi pun dia pakai Chopstick Kita kalau makan nasi pakai chopstick Makan angin Angkat jatuh Angkat jatuh Kerana kita bukan ahli Orang Cina dia ahli Kalau you katalah begitulah Islam Memang orang tak berkenan Kerana adat tak bercangan dengan Islam Kekalkan kalau orang Cina maksudlah nak pakai Baju Cina Boleh tak boleh? Nak pakai Cheongsam boleh tak boleh? Jangan kata tak boleh Oh kena abaya Kena baju kurung Terkurung-kurung semua Tak semesti Yang penting tutup aurat Betul tak betul? Nak tutup aurat pakailah baju apapun Cheongsam halalan Halal Belum belum paham Jangan cakap Tanya dulu Apa Cheongsam Apa itu Cheongsam Dia bukan timsam Dia bukan singsam Cheongsam artinya baju lapu Baju panjang Macam nyonya pakai itu Cheong artinya panjang Sam baju Baju panjang Yang kita nampak Cina tu pakai skok Bedah-bedah kiri Bedah kanan Itu itu bukan Cheong San Itu nama Slim Sam Slimming punya baju Macam orang India Nak masuk Islam Nak pakai sari Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ha, dah faham kan? Ha, Alhamdulillah Sari itu material Panjang Nak pakai-pakai Yang penting lipatnya kena betul Dia bukan salah kainnya Salah lipatannya Dia lipat-lipat kanan, Badan-badan atas lipat Bawah pun lipat-lipat Tengah-tengah saja yang dia buka nah, Sekarang sudah berapa banyak Anak muda kita pun macam dia Bukan Ya, Pakai juga atas, pakai juga bawah Tapi tak mau nak tutup yang tengah-tengah Apa nak tunjuk kita pun tak ada Kadang-kadang bila yang angkat badan Ternampak Kadang-kadang dia Tunjuk belakang pula nampak Semua nak Dinampakkan ha, Itu tak boleh Walaupun orang Islam kalau dia pakai salah Tapi kalau dia tutup Alhamdulillah Orang Jepun boleh pakai kimono tak? Jangan tak ada kena bayar Bayar saja nak Kimono-kimono lah Saya tutup aurat Akhirnya kena faham Itu dikata adat Mana-mana adat tak bercanggah dengan ibadat Teruskan Senang tak? Kemudian adanya sunnah yang kita sebut wajib dan sunat. Ada sunnah Nabi hukumnya wajib, ada sunnah Nabi hukumnya sunat. Kita semua keliru sunat sunat. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Begitulah. -apa. Umumnya orang faham sunat, sunat. Sunat boleh buat, boleh tak buat. Itu satu kekeliruan. Memang ada sunnah yang sunat. Ada sunnah yang wajib. Sunnah yang diperintah oleh Nabi jadi wajib. Macam. La solah liman la fatihah lahu. Tak sah semayang tanpa fatihah. Itu Nabi yang sabda. Bukan dalam Quran. wajibkah ke sunnah? Wajib. Contoh saja. Apa dalam salat wajib ikut kerana Nabi perintah Ini contoh Ada, -ada dalam Quran sebut tentang rupun-rupun nikah Yang kita sebut Ada saksi ijab kabul wali Siapa yang kata Tak sah nikah tanpa wali Siapa yang kata Siapa yang kata muslimat? Adakah Quran? Tak ada. Rasulullah bersabda, la nikah illa wali. Tak boleh nikah tanpa wali. Sekarang wali wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Wajib. Tapi tak boleh puratakan asal apa yang Nabi sabda sunat. tidak tak boleh kata apa yang Nabi buat Sunat Macam semayang Cara semayang tertibnya Tukmaninahnya wajib Tak ikut tak sah semayang Seorang sahabat pernah datang lewat Terusnya bagi salam Lepas itu dia pergi semayang Rasulullah sedang mengajar Tengok dia Lepas salat Nabi dia datang pada Nabi Nabi kata Pergi salat sekali lagi Dia pun pergi salat sekali lagi Lepas habis solat datang perintah Nabi, Nabi kata, solat sekali lagi. Dia pun pergi solat lagi. Sudah dia kali solat. Pertama, pertama Nabi tengok lepas itu Nabi suruh buat, dia pergi buat. Lepas itu Nabi suruh buat, dia buat dua kali. Kali keempat Nabi kata, pergi sembang lagi. Kali itu dia dah penat. Dia rasa, eh apa problem saya? Saya satu orang kena ulang sembang kali-kali. Lalu dia tanya Rasulullah, ya Rasul. Ada apa apa masalah saya punya ibadat? Rasulullah datang, bangun tunjuk pada dia. Dalam solat. perlu ada tuqna. Tadi dia semayang macam spring. Tak ada tuqna. Allah wakil belum habis rukun. Neklah like itu dah. Sebelum tengah itu, sujud. Pernah tengok orang semayang begitu. Ada tak? Ada tak ada, ada, ada. Dia buat empat rekat. Kita satu rekat. Dia ada has salam. Puh. Apa yang dia baca kita pun tak tahu nah, Itu bukan semayang Itu nama Exercise Bukan solat Solat ada tertibnya Untuk manilah Ini contoh Supaya kita jangan keliru Asal apa Nabi kata Sunat tidak Yang dia perintah jadi wajib Yang dia galakkan Sunnah Hanya ada sunnah juga Yang saya nak akhiri Ialah sunnah mu'akkada Dan sunnah ghairul mu'akkada Sunnah yang sangat digalakkan Ada sunnah yang tak digalakkan Satu sunnah juga tak digalakkan Ada sunnah tarqihi ada sunnah yang ditinggalkan Dia buat satu ketika Kemudian dia tinggal Tak boleh kita sambung Tak boleh kita terus Kerana telah dibuat Kita buat Telah tinggal Kita pun kena tinggal nah, Itu semua kena belajar Cantik kalau kita faham sunnah nabi. Kalau kita amal ikut apa yang nabi suruh Nampaklah keindahan Islam ketertibannya, Kehalusannya ini semua datang dari sunnah Nabi. Sebab itu Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam peribadi Nabi dapat contoh yang sangat indah cantik. Akhir kata sebelum saya buka sejauh sudah sampai jam 1.00. Jam berapa sekarang? Semua 10 minit lagi. 10 minit lagi. Rasulullah Sallallahu SAW Seorang Nabi Kalau kita nak jadi dia sebagai contoh Sewaktu dia jadi orang muda Teenagers Dia tak pernah cakap bohong Dia tak pernah buat naya orang Dia tak pernah tipu Dia dikenali dengan Al-Amin Daripada kecil Muda sebelum Nabi Dia sudah terkenal dengan budi pekerti Yang luar biasa Ala kulukin allah, akhlak nabi luar biasa. Orang kalau sebut Muhammad bin Abdullah hormat sayang. Sebelum dia jadi nabi, semua sayang dia. Bila jadi nabi, ada yang benci dia. Bukan benci peribadi, risalah yang dia bawa mereka tak boleh terima. kerana mereka tak mau hijrah. Dia nak kekal dengan adat istiadat yang lama. Dia nak kekal dengan 360 tua pekong dia. Dia tak mau satu. Sikit sangat. Tapi Nabi tetap kata Tuhan satu. Tuhan satu. Ini semua tak betul. Tak boleh terima. Tak mau hijrah. Minda tak mau ubah. Mereka tentang dia bukan kerana Pribadinya, kerana risalah yang dia bawa Kalau kita nak dia seorang Saudagar, businessman yang berjaya Lihat pada Nabi Dia seorang saudagar yang paling sukses Barang yang dia bawa Daripada katinya untuk dijual Dengan cepat dia bawa balik Keuntungan, habis barang jual Dibanding dengan Selesmen yang lain, dia bawa Katalah, seratus 100 kotak Pergi balik Mungkin 3-4 bulan Tak habis 50 kotak pun Kalau Nabi Muhammad Waktu itu Muhammad bin Abdullah Bawa barang khatijat pergi Menyajar 100 kotak Dalam 2 minggu balik Habis 100 kotak Kenapa ya Dia kalau menyajar orang suka beli Kenapa orang yang Jual barang yang sama Tak laku kerana dia jujur Dia tak punya tipu Kalau katija kata Ya Muhammad Satu kotak ini harganya Rp 100 ria Setiap kotak You dapat 20% Next 20% You punya Makan semua tanggung Taukeh tanggung Accommodation under taukeh Transport Tauke, bos. Semua anda bos. You dapat bersih seat 20% per box. Contoh saja. Nabi Muhammad bawa barang ini pergi. Dia jual senang saja. Kalau Khatija kata 100 ringgit. Dia kata 100 ringgit. Kalau orang tu tak mampu. Tak apalah. Ambil lah yang mampu. Yang lebih itu saya untung 20%. Saya boleh Tambah-tambah Dia orang yang eksan Dia bukan orang yang macam kita Menyaga barang Bukan Nak beli madu Pergi tepi jalan Tepi jalan, tepi bukit Tanyalah orang jual madu Madu satu botol berapa? 80 Ini mora Dah bohong, dia cakap bohong Dah mora Diambil dalam hutan Bukan diambil Dari orang dalam Orang dalam diambil ambil 20 saja Keluar jalan Sudah naik 80 Kita pun tanya Ini asli ke? Dia pun cakap tahu Dia kata asli Kemudian kita tahu Ini saya nak madu yang nak buat ubat ini Mana yang betul-betul asli? Ah, betul asli 120 Mereka Eh tadi tak asli ke? Ini ada betul asli dan asli Berbeza ke? Bagaimana dia tahu asli dan betul Dia pun tak tahu Yang dia tahu dia beli daripada orang asli Itu saja Lepas tu kalau Botol ni sampai kalau lompok Sudah naik harga Lambung-lambung harganya Banyak tipu pula Nabi Muhammad tak niaga macam itu Kalau tuan kata seratus Saya just, Saya punya commission tak ada Dan tambang sudah ditanggung Makan ditanggung Tempat accommodation tanggung Kita tahu dulu tambang senang saja Satu kemah saja. Tempat tinggal pun senang Buat kemah saja Mana-mana okay. landing Buka kemah, tidur Selesai Niaga dia honest Honesty the best for Tak pernah tipu. Nah, itu yang Khatija terpengaruh, tertarik dengan pribadi dia. Dia pula balik saja ke rumah. Bapak saudaranya bertarik. Khatija hantar wakil. Buat apa? Buat apa Muslimat? Meminang dia. Perempuan boleh minang lelaki. Bukan air. Nampak laki yang baik. Sebelum dia dia minang orang lain masuk dulu. Ini duk malu malu dia pun malu sama sama malu sampai tua. Itu yang problem kita kita tak tertarik tapi malu. Kalau tak berani begitulah pada penghuni kita usak usak kita kayak itu sudah ada kadang belum kadang saya macam ada niat lah. Okey lah orang itu tak salah. Bukan aib tapi adat tak boleh. Eh tak boleh ni mana pula perempuan masuk minat. Umur khatijah berapa waktu itu? 40. Umur Muhammad berapa? Ada problem? No problem. Sekarang banyak problem. Ini apa nak kahwin tua-tua ni? Tak ada yang mudah lagi. Nah, ini masalah kita. Adab saja bukan masalah agama. Nilai agama lain. Nabi seorang yang suami yang berjaya. Nak jadi punya Tengok dia pribadinya Dia jujur. Sebab itu dia sukses. Nak jadi bapak. Dia sukses pun. Jadi suami. Number wahid. Berapa isteri Nabi ada? Banyak dah? Ada nak komplain isterinya Satu pun tak komplain. Ada sekali dia komplain sedikit Nabi kumpul semua istri. Apa yang kamu mahu di dunia minta minta dari saya tentang dunia saya kasih. Apa minta saya kasih? Lepas tu saya akan tinggalkan kasih. Kalau itu yang kamu mahu, dunia kamu mahu. Akhirnya semua istri redha. Apa saja Nabi suruh buat mereka buat. Satu istri pun tak komplain walaupun dia banyak istri. Kan kita banyak istri, kita satu istri. Banyak komplain tak <laughs> Kenapa istri komplain Kenapa istri komplain Kerana Istri bagitahu Nabi <laughs> dah bersabda Khairukum Khairukum li ahli wa ana khairu li ahli Orang yang paling baik Di antara seorang lelaki Adalah lelaki yang paling baik dengan istri ini yang boleh confirm suami ini baik tak baik bukan kawan Kita Kita yang boleh endorse You are the best man Sebelah kita endorse You are not good Sebaik-baik contoh dari Nabi Suami yang begitu baik Bantu isteri di rumah Hormat istrinya jaga isterinya. Tak perlulah dia kasar dengan isteri segi bahasa tak ada. Kita hormat dia adanya. Bila ada marah tak hormat adanya. Begitulah. Kadang cakap Allah saja yang tahu. So, sebelum kahwin bukan main hormat. Bukan. So, sebelum kahwin kalau jalan nak lintas jalan kita stop trafik sayang mai daling nak cross. Selepas kahwin, You jalan dulu. Tertinggal isteri di belakang. Kena langgar, mati dah. Hidup lagi, astagfirullahalazim. Dia ada dah mati. Mati dah selamat dan senang cerita dia akan. dulu kalau bawa boyfriend, girlfriend, kalau tersepak batu, jatuh pula girlfriend kita. Kita ni daling jatuh. Mesti marah batu punya Siapa letak batu itu Jahat ini orang ini betul. Depan kahwin kalau Tersepak jatuh You buta kah tak nampak batu Terbalik cepat sangat terbalik Betul tak betul Tentukan suami sini suami sini baik-baik Ini suami di luar lah. Ini contoh saja apa juga pribadi dia seorang yang paling baik Itu yang Allah kata uswatun Sebaik-baik contoh untuk kita adalah Nabi Jangan cari orang lain The best example is him Siapa boleh ikut akhlak Nabi saja Memang di mana kita pergi orang sayang kita Orang hormat kita Kita pun cuba tak banyak Dalam sedikit kita kutip-kutip sifat Nabi Kita amal Allahu Akbar Kata tak ada problem dengan orang tak Islam kita cakap tak pernah mereka marah kita tak pernah mereka nak menentang kita kerana kita tidak ikut nafsu kita cakap bahasa kita guna yang terbaik waktu kita marah pun kita kontrol itu yang sifat Nabi nak cakap-cakap yang baik tidak diam lebih baik man kana yu'minu bil yawmil akhir falyaqul khairat siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian nak cakap-cakap yang baik tidak silent is better nah, itu contohnya ya. maaf lagi jemaah muslimin waktu pun dah sampai kita buka untuk sesi kedua so kalau ada hanya secara ringkas jangan lupa bahawa ikut nabi itu diperintah oleh Allah Kemudian apa yang perlu diikut Apa yang dia suruh kita ikut dulu Buat Kemudian apa yang dia buat Yang tidak khusus Buat Dengan tertib kita ikut sunnah Nabi Akan zahir keindahan Kecantikan Islam Akhirnya orang tak akan fitnah Nabi kita Tohma Nabi kita Kerana kesalahan kita Itulah Secara ringkas apa yang dapat saya berkongsi Dengan muslimin dan Muslimat kalau itu alasan sekarang kita pindah ke sesi kedua soal jawab fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh saya sendiri. Eh them and that of them. Bersyahadah kepada nabi bukan mengagung-agungkan nabi. Bersyahadah kepada nabi kerana diperintah oleh Allah. Untuk acknowledge Muhammad sebagai utusan Allah. Itu saja. Nabi larang kita mengagung dia sebab itu bila orang nak agungkan Nabi waktu Rasul hidup Dia tak membenarkan Orang nak saik-saikan Nabi Nabi tak membenarkan lah tu Sayyidu ni Gelaran yang Nabi ada sudah cantik Ana Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Rasulullah itu gelaran Allah bagi. Berarti sudah cukup. Rasulullah. Tak perlu. Nak maulana wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina. Tak ada satu selawat yang Nabi ajar kepada umatnya, sahabatnya yang ada tambah yang kita tambah. Maulana, habibina, syafi'ina, sayyidina. Tak pernah. Walaupun niat kita baik. Buka lah kitab Imam Al-Om, -Um, Imam Syafi'i. Siapa yang kalau tambah kalimat semua itu bukan dari Imam Syafi'i, Syafi'i tak pernah tambah. Ini contoh, ini yang kita tambah-tambah itulah nak mengagung-agungkan tak kena. Nak kata kita tak sebut Nabi lain pun kita sebut. Syahadah ini bukan ciptaan Nabi. Jibril yang datang konformkan beginilah rukun yang ditentukan oleh Allah yang lima, dia rukun iman enam. Allah yang tentukan ke Nabi. Hanya Allah lantik Nabi Muhammad sebagai utusan dan katakan Nabi dia mau supaya setiap orang yang nak beriman pada Allah Melafazkan kalimat. Itu. Kalau tidak tak bayar lafaz Kenapa Nabi lain eh, Nabi lain pun kita sebut Memang kita beriman Pada Nabi-Nabi yang lain Tapi hanya kita tak sebutlah satu per satu Kalau sebut satu per satu Kita tak tahu Berapa kita boleh habis Semang subuh kan? Allah sayang Umat ini dia ajar kita cara-cara membaca sesuatu yang mudah tapi cover semua. Sebab tu kita selawat dalam semayang mesti ada Nabi dan Nabi Ibrahim. Kan? Bukan Nabi Ibrahim saja. Ali Ibrahim. Dan semua keluarga Nabi Ibrahim dari keturunannya. Nabi Ishaq-nya, Nabi Ismail-nya, Yakub-nya, Zakaria-nya, dengan Musa-nya, dengan Harun-nya, dengan Isa-nya, kalau nak sebut semua nabi sebutlah. Allah pun kasihan kita dia tak mau menyusahkan kita. Dan berapa nabi yang wajib kita percaya dalam Quran? Berapa nabi? 25 nama yang disebut. Ingat? Okay yang ada 120.000 25 pun nak ingat bukan senang bukan jadi Allah pun kasihan kita buatlah senang-senang waala ali ibrahim Kawalah semua ada jadi mengatakan kita hanya Muhammad saja tidak kerana Muhammad itu khatamun nabiy. Selepas dia tak ada nabi lagi. Sebab itu selalu kita sebut supaya kita ingat Muhammad itu the last messenger. Hati, no nabi. Siapa yang kata dia nabi itu syaitan, itu dajjal nama dia. Jadi kalau orang yang mengatakan begini, mungkin dia salah paham, mungkin dia kurang jelas, sehingga dia kata kita tak sebut, tak sebut, hanya tidaklah secara detail kerana tak perlu detail kelebihan umat nabi amalan sedikit pahala banyak ini kelebihan kita itu jawapan ringkas saya ada soalan yang lain muslimat muslimat ada soalan muslimat belum ada muslimin ada lagi Waalaikumsalam so, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dalam perislaman di Indonesia itu adalah terdekat dengan Tapi kadar perislaman di di Indonesia itu agak rendah kalau kita sekarang Dikatakan kita tahu perdebatan zaman ada Sini di tapi kalau pesanan awak maka lebihnya rendah. Saya nah. mohon maaf kepada puncak-puncak dalam pengalaman saya menjalankan dakwah di Malaysia hampir 35 tujuh tahun begitu. Selain daripada dunia luar, di Malaysia. Saya juga tertanya-tanya kenapa begitu ramai bangsa saya tak tertarik pada Islam Karena memang tidak adanya badan resmi Daripada kerajaan yang menjalankan dakwah tak ada. Tapi sejak kebelakangan ini sudah ada kesedaran majelis agama pun terlibat nak ambil bahagian dalam dakwah Dulu tidak Dulu dakwah ini Tidak ada dalam agenda Tidak ada dalam program majlis Majlis agama umumnya jaga Tiga benda saja nikah, talak, rujuk NPR Kebanyakan faraid sikit-sikit Yang lain dia memang Tak ada dalam programnya sebab itu dia tidak berfungsi sebagai satu badan yang keluar proaktif tidak. Dia berfungsi duduk di pejabat. Benda yang dia aktif buat kerja tangkap halbat. Oh itu serongok. Tak sepatutlah. Memang kita mencegah kemungkaran. Kalau tahu orang nak buat tahan dia. Jangan buat, jangan suruh dia buat dulu kemudian tangkap. Nah, ini tak bagus Tapi sejak kebelakangan ada perubahan Kita buat menurut kemampuan kita Saya bagi contoh Satu ketiga tahun 90-an Saya sering keluar Dalam TV 1 dan TV 3 Alhamdulillah ketika itu Bila saya jalan ke Pulau Pinang Ke kawasan negeri yang lain Orang Cina-Cina kalau jumpa saya Eh saya nampak You dalam television lah. Dia pun ikut. Kerana apa? Mudah dia tengok orang dia cakap. Mungkin approach kita itu mudah. Senang orang faham. Jadi orang nak tengok, nak tahu, nak belajar. Lepas tu saya pun dah tak keluar lagi. Sampai orang ingat aku dah mati. Oh, ramai bila saya pergi dakwah. Eh Ustaz hidup lagi? Hidup. Ini sudah 40 tahun tak nampak usainya dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam TV saja inna lillahi wa inna ilaihi Hidup lagi di luar. Jadi boleh kerana saya cek dengan masyarakat saya, ialah kerana agama telah dipolitikkan dalam negara kita. Menyebabkan bila dia sebut Islam takut. Nesti, very mesti kerana kita banyak isu, satu-satu tak habis, satu lagi timbul. Dulu isu, nama Allah. Okay. Jadi big isu. Bukan bukan isu, satu isu, tapi there is a best way to solve the issue. Kita tak ikut jalan itu, kita guna authority kita. Guna authority approach is not wisdom. Have a dialogue bagi orang faham. Duduk Saya suka buat dialog Dialog ini saya dah buat tahun 80-an Di Hong Kong Berdengar-dengar budi Dengan Kristian Semua saya dah buat Saya syuruhkan waktu tu Bila saya balik ke Malaysia 85 Supaya pusat Islam Ambil Program ini Tak siapa Nak sambut Kita nak buat Orang Tak respon Because we are not the authority kalau otoriti yang buat mudah Berapa kali orang-orang yang bangsa lain Parti yang lain yang bukan Islam Nak akan dialog Minta saya ambil bahagian Saya bersedia Dibatalkan <coughs> Dibatalkan oleh orang Islam Jadi yang menghalang dakwah ini Kita sendiri kalau kita tak pandai Tak biasa Minta bantuan NGO Al-Khadim sebagai satu NGO Datang untuk menceritakan Keindahan Islam untuk semua Bukan untuk satu bangsa saja Kelas saya saja mudah Kelas saya ini dihadiri oleh macam-macam bangsa Muslim pun hadir Reward pun hadir Non-Muslim pun hadir Yang belum Muslim Kenapa dia boleh hadir? Kerana my approach is universal Value input not ritual Itu cara kita adakan pendekatan Walaupun kita dialog dengan orang yang tidak muslim Kita tak gadai prinsip kita Bukan kita dah iahkan benda yang tak betul Kita hanya present Islam Itu saja You present yours, I present mine Produk saya, saya present Produk you, you yang cakap, saya tak cakap tapi kadang-kadang kita buat juga. Tapi yang ambil bahagian orang yang tak ada pengalaman. Kadang-kadang kita diperalatkan supaya mengiakkan apa mereka kata. Kita pun kata ya timbul fitnah lagi. Bukan. Nama Allah timbul fitnah. Bila satu isu nama Allah timbul jadi masalah. Sekarang bukan hanya satu nama orang yang belum Islam tak boleh sebut 50 lebih jenis nama dia tak boleh pakai Keluar majlis satu Bukan Allah saja tak boleh pakai Ulama' tak boleh pakai Madrasah tak boleh pakai Surau tak boleh pakai ini ha, istilah Islam, agama Islam Semua orang yang belum Islam Tak boleh pakai Sehingga orang yang tak Muslim Dia keliru Oh, very messy lah Tolong senang sekarang Saya mau cakap insyaAllah pun takut Takut salah Ditangkap, didenda, Takut Cara kita menandingi si itu kita tak guna hikmah Peluang ada untuk berdakwah macam di barat Bila orang attack Islam teroris Islam. Kebetulan Waktu itulah ramai orang-orang Islam datang Adakan dialog nak cerita apa itu Islam Islam is not a religion of terrorist contohnya Ada ruangan, ada ruangan untuk kita jelaskan Dalam konteks negara kita ruangan tak ada Bukan So sebab itu orang-orang menarik Tapi Alhamdulillah Melalui usaha-usaha yang sedikit Yang kita mampu buat Sudah ramai orang masuk Melalui al qadim ribuan Sudah masuk Alhamdulillah Kita buat apa yang kita mampu Dan Alhamdulillah kesedaran Majlis agama pun semakin baik Ya Dibanding dulu Mereka pun sekarang nak supaya Mengikut program-program dakwah ini street dakwah program, Alhamdulillah syukur Adalah perubahan mudah Memang kalau benda-benda ini Diambil Berat oleh pihak yang berkuasa Dia mudah bergerak Because you have the authority Kemudahan You izinkan kita buat secara tempat terbuka Senang kita buat Dulu saya pernah Buat satu ketika Tahun 80-an juga Saya minta exco wakil rakyat buat DO-DO buat you Kumpul kawan-kawannya dalam masyarakat kampung itu Di tanah terbuka saya datang pagi Cina ke India ke Mereka buat Khususnya di negeri Johor tu, Saya buat satu rang ya, Di negeri Johor Muanya, batu pahatnya ya, Semua kawasan yang telah diatur Alhamdulillah. Dan saya minta kalau you buat begitu, orang yang belum Islam you panggil kerana you dia, you seorang ya yeah, yang ada otoriti kalau you panggil dia respon. Ah uh, kerusi depan semua bagi dia, bagi orang yang belum Islam. Yang orang Islam duduk belakang sekita apa. Karena kita interest orang depan ni. Kalau yang duduk dia belakang dia silang satu-satu macam malaikat eh, hilang. <tuh, tuh>, ya, okay. mungkin kalau duduk depan dia tak hilang dia segan. Nah, waktu itulah kita dakwah. Strategi kena ada. Ya. Jadi Alhamdulillah. Sekarang ada banyak perubahan. Sebab itu kita sini pula Alhamdulillah. Segi dakwah. ya Sejak ke belakang nanti mereka tu very proactive. Al-Fanam dengan wakafnya. Saudi sendiri dulu tak pernah. Kita bercakap-cakap-cakap sudah berpuluh tahun. Takdir Allah. Yang 20 tahun dulu mereka start gerak ajaliat, bererti anak saya pun terlibat, anak perempuan saya yang mengajar Quran semua dia juga terlibat dengan dakwah jaliat di Saudi dulu. Alhamdulillah lah sekarang dunia Timur Tengah sudah very active sebab itu hasilnya besar. Hanya dalam konteks kita ini terlantar terlalu banyak politik mengganggu gerakan dakwah. Faham ya saudara InsyaAllah ya Dua lah mudah-mudahan ya Mungkin saudara semua balik nanti bantulah kita Datang sama-sama kita kita angkat Islam Dengan dakwah insyaAllah Pasal ramai orang sedang Nak tahu Islam itu Tapi takut Takut Saya cuba apa yang saya mampu Alhamdulillah ya. Itu jawapan ringkas saya Muslimat ada lagi 1-2 soalan. Muslimat doha ini Alhamdulillah. Ya. Dia tak, tak ada banyak soalan. Imam terlalu lewat lewatkan dan membentuk. Ya. Kalau tak ada soalan balik. Balik pada jemaah laki. Selepas itu akan balik sekali lagi. Selepas itu kita tamat insya Allah. Oh ada dua soalan lagi Faddar satu di sini satu di belakang Waalaikumsalam Wa, wa, wa rahmatullah wa barakatuh uh, kita, uh, Sekali lagi soalannya Sekali uh, lagi soalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum melafazkan imama sebelum solat? Ya Alhamdulillah. Apa hukum melafazkan imam imama sebelum solatkah, sewaktu takbirkah, kebetulan niat itu tak pernah dilafazkan oleh Nabi? Tak pernah dilafazkan oleh satu sahabat pun dari Nabi. Dan tak pernah dilafazkan oleh empat-empat imam. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Al-Hambali. Hanya kemudian kita diajar untuk lafazkan niat. Kalau kita faham tentang hadis. Amalu niat, cukup. Rasulullah telah tunjuk pada kita. Niat ini bukan ada huruf, bukan ada suara. La sautan wala harfan. Dia tak ada suara, tak ada huruf Dia lintasan hati Contohnya contohnya. Kalau malam ni kita balik tidur Ada niat tak Nak bangun subuh semayang esok Ada tak Musia dan niat Dia otomatik niat itu datang Tak perlu kita bimbang Dia dalam semayang ada tiga rukun Rukun fi'li Rukun kawli Rukun kalbi Rukun fiakli perbuatan angkat tangan Kiam Rukuk Sujud Eh tidak. Itu rukun fiakli Rukun kauli Allah Doa titahnya Fatihannya Rukuknya Tasbih rukuknya Itu rukun kauli Rukun kalbi Di situ letaknya Faham tak? Sebab itu negara-negara sini Eropah kalau kita pergi luar dari Nusantara, Nusantara ertinya Malaysia, Singapura, Indonesia. Luar daripada itu you tak dengar lagi usolli usolli. Jangan. Sini senang ya semaya. Allahu akbar, Allahu Maha Bela. Kita banyak cerita. Mula usolli dulu. Lepas usalli, baru nak takbir. Waktu takbir, berkali-kali bertakbir. Allah! Alhamdulillah, syaitanirajim. Usalli, usalli, tarudu, zahri, armar, ha'imaman, makmuman, ada'an, qada'an, macam-macam kita tambah. Allah! Allah! Ini kalau orang sakit jantung boleh mati. Terkejut terkejut Allah Allah Ini memang terkejut Tengok kita keluar negara senang saja Allahu Akbar Jalan Kita tak jalan-jalan Semua selalu jam Saya dulu belajar juga Takbir mula-mula semuanya nak masuk Oh sakit Allah Kenapa tak masuk terlepas belum masuk lagi belajar masuklah nak masuk niat bukan nafas pula andai Allah sebelum aku sembahyang zuhur batung ukhbar tak masuk lagi terlepas apa yang telah belum tangkap tangkap apa nak tangkap niat-niat niat tak boleh tangkap cara saya belajar dulu memang pening kepala saya. Memang saya mula masuk Islam belajar semayam yang sakit. Ya Allah. Kalau semain tarawih Allah saja yang tahu. Imam pula baca cepat. Baca wasal semua. Allahu apa doa iftitah pun tak baca terus Fatihah, ukat. Kita ada usolli tak habis lagi. Usoli musolli sunatan tarawih pula bukan? Lepas tu tak tangkap, terlepah lagi. Elok-elok tangkap, rokok. Senang. Imam dah rokoklah. Kita pula surah semua pendek-pendek. Kita punya surah semua surah... Dia panggil apa? Surah Lazim. Saya belajar surah Lazim di Malaysia. Pergi Timur Tengah, saya tahu kepada Dato' Syekh. Surah Lazim. Orang sana tanya, mana surah Lazim? Saya pun terkejut apa tuan tu tak tahu surah lazim. Betullah bodohnya Arab. Kita dan Malaysia semua surah lazim surah lazim sampai timur tengah tak ada surah lazim. Dia pun tanya saya tunjuk mana Quran buka mana surah lazim. Kita <tuh> pun buka. <tuh> ada. Al-Baqarah, Imran semua ada surah dia. Sampai. Betullah tak ada surah lazim. Ada tak? Surah namanya lazim Tak ada Rupa-rupanya surah ni popular di Malaysia Bila surah lazim Ertinya surah wadduha ke bawah Kita pun pening karena istilah kita pakai itu Buat saya susah hati Saya orang Arab Tentu dia pakar Dia tak paham surah lazim Akhirnya kita pun bodoh je. Tak pernah cek. Biasa cek. Kita pun cek-cek. Mana surah lazim? Ada watuha alam nasra watinu lazim tak ada. <tik> kita tengok ada istilah yang kita pakai. Contoh. Jadi memang maaf. Ya, niat itu perhakikatnya. Tidak perlu ada lafaz. Kerana tidak dilafazkan oleh Nabi. Yang saya tahu. Niat ini begini. Dulu... Orang Melayu umumnya Hindu Datanglah saudagar-saudagar daripada Hadromi, Arab Yamai Orang Arab tak boleh cakap Melayu Orang Melayu tak boleh cakap Arab Tak boleh-boleh menyaga Menyaga jalan Ini body language Orang Arab ini dulu walaupun dia menyaga Dia bukan pendakwa, dia penyaga Tapi orang menyaga tapi beramal juga waktu dia semayang Tepi pantai mana-mana dia semayang Orang Melayu tengok Bila tengok tertarik sangat Macam dia punya satu upacara yang lain dari apa yang dia buat Nak tanya tanya bahasa Melayu apa yang kamu buat Apa itu Orang Arab paham nak ikut bahasa macam dia Tanya apa dia buat dia dialah dia jawab jawab bahasa Arab anna usolli zuhur arba'a rakaat dia bagi tahu you tanya dia apa you wa dia jawab ana usolli zuhur arba'a kus main zuhur empat rakaat lama-lama orang Melayu masuk Islam teringat kalimat anna usolli dia ingat usolli itu mesti dilafaz wah itu satu bahasa arab yang orang arab dia nak terang kepada kita dalam bahasa dia ana solli dia kata usallilah itu saja yang saya tahu betul tak betul wallah muslimat ada soalan terakhir ada ya ada muslimat siapa lagi ada soalan tadi muslimat ada fadal fadhali Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. <tip> Salah saya soalan muslimat tadi Kita di sini Alhamdulillah telah Salat subuh di masjid Dengan mana-mana di sini Kebetulan dia tidak ada kunut subuh Soalan begitu Bukan di sini saja Mana-mana Di negeri timur tengah ini Saudi semua tidak India, Pakistan, Afghanistan Semua tidak Semua Eropah kita pergi tidak hanya di nusantara masih popular. Jadi bagi kita umumnya orang yang ikut Syafi'i dia kata kalau tak buat kunut subuh kena sujud sahwi. Betul tak? Kalau di sini nak buat sahwi arti sujud sahwi sujud lupa, bukankah? Tu imam tak lupa memang tak baca. Memang tak baca kerana ini adalah sunnah fi'li nabi biasa buat untuk subuh. Kemudian Nabi tinggalkan taqi sunnah tarqihi dan tidak diulang lagi. Yang dia buat kadang ialah kunut nazila. Kalau ada kunut nazila lima-lima waktu dia buat. Mengekalkan sunat subuh kalau ikut hadis-hadis memang tidak ada yang sahih lagi. Pandangan ada pendapat ada tapi kalau ikut hadis Kesemua hadis Tentang kunuk fajar Umumnya kalau kita simpulkan Ialah Pernah Nabi buat kemudian Nabi tinggal Tak dikekalkan Sebab itu sahabat tak buat Khalifah Semua tak buat Tapi kita mungkin terdedah Dengan Nabi biasa buat Tapi tidak terdedahkan Nabi tinggalkan sebab itu kita kekalkan Jadi bila kita balik Malaysia Bagaimana Semayang sembuh kalau belakang imam Dia tetap ada kunung Boleh tak kita ikut Mana yang kita boleh ikut itu Orang Hanafi Orang yang bermazhab Hanafi Semayang di belakang orang syafiq Agak-agak dia angkat kunung tak Dia angkat tak Dia angkat, tak dia angkat dia kunut, tapi dia tak angkat tangan. Dia kunut, tapi dia tak baca Allah madini fi fi. Dia kunut berdiri lama. Kerana di antara maksud kunut menurut kitab Imam Syafi'i, ialah, you berdiri lama. Itu juga namanya kunut. Kunut bukan semesti baca Allah madini fi manhadaih sebut. Kita buat satu amalan Berterus-berterus Continuously Itu juga Dinamakan Kunul Minakoniti Hanya dulu Orang Cina Masuk Islam Kebetulan Guru dia Orang-orang Hanafi Taklah baca Kunul Semayanglah Baca Fatihah Semua Bacaan Iqidah Bila dia Pergi interview Suruh baca kunut. Dia tak pernah belajar baca kunut. Pasal itu guru tak ajar kunut. Bila interview. Interview syafi'i. Dia nak you buat cara syafi'i. Jadi sampai orang saudara baru keriru. Ini Islam. Ini macam-macam ke? Saya Islam satu macam. Belum masuk macam-macam. Dia kata, tapi bijak orang ini Bijak cara dia lah Dia tanya Yang suruh baca kunut, Mau baca panjang ke pendek? Orang yang tanya pun terkejut. Eh, ada kunut pendek? Mau pendek boleh, panjang boleh Dia pun interi tanya lah Cuba tengok apa itu pendek Pendek kunut Panjang Pas dia Selama interview terkejut Dia pun okey lah Jadi memang perhakikatnya Kita boleh ikut di belakang imam Mana-mana imam Kalau cukup syaratnya Tetapi kalau dia buat yang lebih-lebih Kita Ada juga hak tidak perlu ikut yang lebih Sebab itu kalau kita orang keturunan India Arab, India, Cina Cina pun tak nak kunung Pergi Cina lah Cina ada zaman terus 120 juta umat Islam Sekarang 50 juta Masih ada Berli dua kali ganda rakyat seluruh Malaysia tapi tak angkat kum. Jadi kalau kita orang Hanafi. Saya ingat tak ada siapa salahkan kita. Dia tak berni kata salah. Tapi kebetulan kepahaman kita. Orang Melayu tak boleh jadi Hanafi. Muka Melayu saya mesti syafi'i. Betul tak betul? Betul tak betul? You tak angkat. Oh ini. Bukan syafiq, bukan syafiq lagi. Bukan Hanafi ini wahabi. Satu lah fitnah berlaku. Berarti awak kata Hanafi wahabi, maliki wahabi, hambali Wah, Semua jadi wahabi. Kenapa awak fitnahkan orang? Wahal Hanafi itu guru Imam Malik. Imam Malik itu guru Imam Syafiq. Bagaimana you fitnah guru mereka ya? Jadi kalau kita balik Malaysia, kalau kita solat, solatlah ikut Nabi. Selamat dunia akhirat. Kita solat bukan takut uang, bukan ikut orang, Nabi suruh ikut dia. Kalau itulah cara pilihan Nabi itu pilihan kita. Faham tu ya? Alhamdulillah. Jangan kita tukar akidah kita. Ah, bagaimana kalau nak anak kita masuk boarding school? Akhirnya sekolah selalu suruh baca, dia tak mau baca. Tak ada masalah. Ekspresi pelajar bawa kita ikut nabi. Lah. Senang cakap dengan anak-anak. Jangan banyak ceramah sangat. Ikut nabi. Kalau dia kata ikut Nabi pun salah. Okey. Kata saya ikut Nabi. Kami belajar. Kami duduk di di sana. Itulah yang kami belajar. Dan kami ikut Nabi. Faham muslimatnya. Nak terang susah. Nanti dia cakap. Dia akan lagi dimarah lagi. Apa? You lebih pandai dari you. Imam-imam uh, semua. Uh, susah pula. Udah. Ini anak yu mau belajar saja. Kita semua orang ah, banyak masalah. saya cuba ikut Nabi saja. Dia marah, sabar. Dia kata apapun sabar. Insyaallah satu hari dia pun sedar. Pas kita nak ajar anak kita berhujah, kita tak tahu orang yang nak tanya itu dia tak mau dengar. Dia tak boleh dengar. Anak-anak cakap lagi dia tak dengar. Dia nak dengar dari siapa? Dia nak dengar orang yang lebih tua dari dia Itu dia salah kan Kalau orang tua Anak betul pun dia tak mau dengar Kerana orang tua ada budi bahasan Falsafan Istilahnya Aku makan karam Lebih daripada kau Makan nasi Faham tak anak Apilah ah, modal kita Quran kemana Hadis kemana Kita kenal sabah saja Faham muslimat kalau dia ada isu lagi, kalau dia dekat dengan Kuala Lumpur ha, Serulah datang sekali-sekali jumpa kita, ikut kuliah kita, mudah kita tambah ilmu Memanglah, menegakkan kebenaran sunnah, perlu kepada ilmu, perlu pada kesabaran Jangan salah orang lain, saya bukan nak salah orang lain Itu saja yang dia faham apa nak buat Itu saja yang dia diajar jadi kita kena sabar untuk memberi pendendangan kepada mereka ya, Itulah jawapan mereka saya Supaya fitnah itu korang Ada soalan terakhir di sini, pak yang lelaki? Uh, tadi ada sahabat kita di situ Muslimah ada lagi soalan, tak ada lagi kan? Alhamdulillah uh, Kita ada berapa lagi? Ini dah 10-10 ya Dah lebih lah, mohon maaf ya Waktu pun sudah lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memang mau Mengenai Atis dan sutab yang Diburuhkan oleh masyarakat pertama Tapi tidak ditemui di masyarakat kedua Dan juga Yang salah faksian Dimana sesukaan punya Salah paham persoalan saudara. Apakah sunnah Nabi itu bermazhab tidak? Sunnah Nabi, sunnah Nabi tak ada kena dengan mazhab. Tidak ada kena dengan mana mana imam. Salam sejahtera. Sekali satu ada persoalan anak anak tanya kepada saya. Sebab ada hadis yang jumpai di. di uh, Oleh satu mazhab. Ah, tidak Begini Mazhab tak pernah wujud dalam Islam Diwujudkan oleh Kita saja Abu Hanifah tak pernah kata Ini mazhab aku Tidak Abu Syafi'i tak pernah ini mazhabku. aku Hanya erti istilah mazhab Ialah satu istilah yang dipakai guna oleh kita Seakan-akan itu pandangan dia ra'yi opinion bukan satu agama baru tidak pandangan dia setiap imam hidup dia berbeza waktunya tempatnya kadang imam ini contohnya Abu Hanifa dia seorang saudagar minatnya kepada hukum hakam lebih banyak dalam urusan muamalah segi muamalat nyaga hutang piutang zakat Abu Hanifa dia teliti lebih kerana itu bidang dia sebagai seorang saudagar dan dia bukan ahli hadis dia ahli fiqh sebab itu dia kenal dengan kitabnya Fiqhul Akbar Abu Hanifa dan dia tak pernah mengatakan dia sudah jumpa semua hadis apa yang dia jumpa itulah yang dia sampaikan Imam Malik dia hidup dalam suasana yang berbeza Dia lebih pakar dalam ilmu hadis Sebab ada muatak Muatak Tu himpunan kitab-kitab hadis Dan kerana minat dia ke hadis Dia punya pendedahan dengan hadis lebih Bukan artinya ada hadis khusus untuk mazalim tidak Kerana itu bidang dia Dia mengkaji bahagian itu lebih begitulah Imam Syafi'i dia menghadapi suasana yang lain begitu Ahmad Al-Hambali sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Imam Ahmad Al-Hambali anta akalmu minni hadisan tentang sunnah hadis-hadis Nabi Imam Ahmad lebih bijak lebih tahu daripada Imam Syafi'i tidak satu Imam yang menguasai semua hadis masing-masing terdedah dengan hadis menurut keadaan masing-masing. Hanya cantiknya keempat imam sebelum wafat semua dah mengaku kalaulah pandangan kami tulisan kami bercanggah dengan mana-mana hadis yang sahih tinggalkan apa yang kami kata ikutlah hadis itu itulah mazhab kami itu jalan kami. Iza sahih hadis bahawa mazhab Sehingga ada Imam mengatakan la Haram taklid buta pada mereka Imam Abu Hanifah mengatakan Tak boleh seseorang ambil fatwah saya Tanpa tahu dari mana rujukan saya Tak boleh Nak cakap Ini mazak Hanafi Kena tahu ilmu itu Apa kata Imam Abu Hanifah Dari mana dalilnya Kau tak ada, Jangan kaitkan nama dia Mesti adil dengan dia jadi pada kesimpulannya ke semua imam tak ada yang salah Alhamdulillah Sangat berhati-hati dalam beristinbat beristimbatan hukum Quran sunnah Quran sunnah Tapi kadang-kadang bila timbul satu isu di zaman mereka Mereka tak jumpa dalil sebagai imam, sebagai seorang alim Dia ada hak buat istihad Orang nak minta penjelasan Orang awam minta panduan Tok guru yang ada ilmu Kena buat istihad Walaupun tak jumpa hadis Buat istihad dulu Waktu itu benar Dia tak salah Tapi dia pula cantik Dia kata kalau terdapat satu hadis Yang bercanggah dengan pandangan saya saya, Tinggalkan istihad saya ikut hadis Jelas tak? Faham tak? Dia tak suruh ikut saya Dia tak pernah suruh Hanya kita rasa sedihnya akhir zaman Kita bukan mutabik Semua imam suruh kita jadi mutabik Bukan mukhalid Mutabik itu ikut imam dengan ilmu pengetahuan Bukan secara takrib buta. Tak boleh Takrib buta haram Allah bafil Walatakfu ma laisalaka biha ilmu Inna sam awal basar awal fuad, allulahika kana antum masukula. Jangan kamu buat sesuatu tanpa ilmu, kerana hati kamu, pendengaran kamu, pandangan kamu akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Kecuali orang itu memang jahil. Mana mana guru ada, cakap dia ikut, dia percaya. Alhamdulillah dia tak salah. Tapi dia kalau ada ilmu dia tolak hadis nabi, dia ikut pandangan itu salah. Faham ya? Itu jawapan ringkas saya. Pembahasan tu mungkin sampai jam 11. Saya tak dibenarkan panjangkan kuliah sudah lebih 20 minit. Walaupun ada soalan insya-Allah kita bertemu lagi esok ada dua siri lagi. Saya pun tak tahu di mana paginya dan mana malamnya Jadi insya Allah Kalau Allah izin kita bertumbuh balik Tapi jangan menghukum orang Jangan salahkan orang Masing-masing buat menurut ilmu masing-masing Dan kita doa, suat Insya Allah kita semua Diberi oleh Allah Taufik Dan kita diterima oleh Allah Amalan kita insya Allah Yang tahu aja yang tak tahu Yang dah tak tahu Belajar dan semua dah semua ada ajar, jangan marah Banyak doa Supaya Allah Ubah hati kita masing-masing Sehingga kita bertemu di waktu lain Bagi jemaah yang balik Malaysia Lihatlah di mana Al-Khadim Datanglah ziarah kita Nanti kita boleh ikut program kita Supaya kita dah follow up Di sini kita berkenalan Jangan balik Malaysia jadi pula Orang yang tak berkenal Bukan. Kita berkenalan lagi kita eratkan surat rahim Mudah-mudahan kita jumpa Di Malaysia InsyaAllah Subhanakallahumabihamdi Ashadu allah ilah ilah Anda astagfirullah waktubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh